Sok papírnak sok az aja, nem hiszem, hogy ez a legfontosabb, de akarja -e kommentálni ezt a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium Területfejlesztési felelős államtitkárába, a Cunyiné Bertala Juditára megállapodtunk arról, hogy mondhatnám azt, hogy lenni Lengyelországban, de most nem akarok hülyéskedni Navracsi Tiborral, akik Oszakában van, nem valószínű, hogy azért sikerült megállapot, mert ő nincs itthon. Tehát Cunyiné Bertalan a megállapotnunk a arra, hogy a városunkban működő vállalatok, például Mercedes által befizetett helyi iparűzési adó többletének 80 át kecskemét visszakapja a területfejlesztési alapból, mégpedig célzott támogatásként. Ez azt jelenti, hogy városunk kecskemét fejlődése folytatódik. Ugye itt most arról beszélgetünk, -e, miközben tisztáznunk kell, hogy az, az előző beszélgetés kudarca is, az mindig a riporter bűne. Olyan bonyolult dolgokról beszélgetünk, amelyeket ha leegyszerűsítünk, akkor kihagyunk belőle fontos tételeket, ha pedig nem egyszerűsítünk le, hát akkor, akkor oda jutunk adott esetben, mint a múlt héten. Van ehhez kommentár? Ugye egy kommentár van, hogy ebbe az alapban mi csak befizethettünk, pénzt nem kaphatunk, tehát Budapest eleve ki van zárva ebből. E, nyilván abban a részében sajnos nem, hogy a, mind a kerületek, mind a fővárosnak be kell fizetni ebbe. E, ez egyébként fura a rendszer, mert ugye úgy működik, hogy a iparűzési adó többletet kellene befizetnünk. Igen. Annak ellenére, hogy nem tudjuk, hogy van-e iparűzési adó többlet, mi egyébként úgy számolunk, hogy nincs, a kormány meg már márciusban tudja, hogy van ami ugye egy nonsensz dolog, hiszen ez május végén adják be a vállalkozások éppen ezekben a napokban az adóra szóló beszámolóikat, ez a gazdasági évről, és abból lehet körülbelül látni, hogy ebben az évben még mennyit fognak befizetni, de mondom ezem körülbelül, mert egyébként lehet, hogy az adott vállalkozás nem lesz képes befizetni az adó elvárás vele szembe, vagy azt mondja, hogy ő szeretné csökkenteni, mert vagy szakaszosan befizetni, mert ő nem képes fizetni. Tehát azt a magabiztosságot kormány részéről, hogy ők azt meg tudják mondani márciusi adatok alapján, hogy mennyi lesz az egész éves iparűzési adója egy városnak, vagy egy kerületnek, vagy Budapest egészének, az túlzott optimizusra val. Ez az egyik része, de a másik részei van kiskapu. Hát a másik része meg az. Nem nekünk semmilyen kapu nincsen, tehát ugye egyszerűen egy betonfal van, mert azt mondták, hogy egy az utca, tehát befizetni, befizetetthetnek velünk, de egyébként meg a Budapest nem pályázhat erre. Itt van előttünk a BKV befejezetlen oktája, és közben új fejezet is nyílt, ha egyáltalán. Új fejezet. Ez itt a Kúria önkormányzati tanácsának napvilágra kerül döntése amit itt most, hogyha szó szerint ismertetnék, akkor szerintem csak és kizárólag azok maradnának, akik ez iránt egy tízeskállán, minimum tizenegyes érdeklődést mutatnak. Mégsem nélkülözhető a papír, különös tekintettel arra, hogy Sára Botond és Ön, a két fél, mind a ketten azt mondják, hogy ez nekik szóló döntés, már pedig az, hogy ez egyszerre igaz legyen, az lehetetlen. Igen, miről van szó, mert így szerintem most még Igen. senki nem érti. Ugye a és amikor elfogadtuk, akkor mi azt mondtuk, hogy a hozzájárulás címén annyit tudunk befizetni, annyit tudunk befizetni, amennyi a nettó finanszírozási pozíciót nem veszélyezteti. Mit jelent ez? Magyarul, hogy a kötelező feladataink ellátására kapunk X forintot az államtól, akkor mi szolidaritási hozzájárulásként X-nél nagyobb összeget nem fogunk tudni befizetni. Ez hogy nevesíthető ez az összeg? Ez az összeg, ez körülbelül jelentudásunk, szerint szóval 39 milliárd. Oké, okay. ugyanról volt hogy hogyan tud Egy a van. kormány kitalálni összeget. Ez a 39 milliárd, ez hogy jött létre? Ezt a 39 milliárdot ennyit kapunk a közösségi közlekedés finanszírozására egészben, ennyit kapunk a temetőkre, ennyit kapunk az idősotnokra. Nem külön-külön, együtt. Ez most együtt mondom ennyit kapunk a ö, színházakra, ennyit kapunk a kulturális intézményekre, ennyit kapunk a hajléktalan ellátásra, ö, és ezeket a feladatokat összeadjuk, ezek kötelező feladatai egy önkormányzatok, és erre ennyi pénzt kapunk összesen. És azt mondja a kormány, hogy... Az nem baj, hogy te ennyit kapsz csak, az a te problémát. Én ettől szeretnék tőled elvenni 89 milliárdot. Ugye erről szól az a per, amit 2023 június óta viszünk a szolidatási hozzájárulással kapcsolatban, amiben már van e, jogerős ítélet is, ugye 2023-ra, az más kérdés, hogy ott kúrjára fordult felővizsgálati kérelemmel a magyar állam, tehát még az a száz sem varódott az ugyanez, el teljesen. Az kormányzati talán, vagy ez egy másik kúria? Ja, bocsánat. Azt, hogy a kurjához fordult, és szerintem ugyanúgy önkormányzik tanács fog dönteni, de hogy ugyanez a három bírója, azt nem tudom. Öt. Vagy ugyanez, tehát ugyanez a tanács. Igen. Nem, viszont nyilván ott is több De közben 2024-re vonatkozóan van még további. Öt per 2025-re vonatkozóan van még. Egy per eddig... És, és indítunk újakat. Tehát, hogy ez egy nagyon hosszú időszak ebben mennyi követelés van? Hát, hogyha az egészet így asztalra tennénk, akkor kb. azt mondanánk, hogy ez egy 200 milliárdos per. Egy nagyságrenddel mondom. Összesen. Igen. E, és e, azt mondta a, a kormányhivatal, hogy nem baj, hogy a főváros mit gondol, tervezze be ezt a 89 milliárdot, és fizesse is be, mert ez így helyes. Mi azt mondtuk, hogy ez nem helyességkérdése a dolog, hanem egy, nem bírjuk ezt kitermelni, ezt a pénzt, kettő, hiszen már fejlesztésekre se tudunk költeni kettő, pedig a korábbi alkotmánybírósági határozatok, törvényszéki döntések, végzések, mind abban az irányban szólnak, nekünk nettófinanszírozók nem lehetünk, tehát többet nem fizethetünk. Ez mert. egy elői kérdés. És jogi. Igen. És ezért mi azt mondtuk, hogy a szolidatási hozzást így terveztük. Megtámadta ezt a, rövidítek egy kicsit, elvitte ezt kúriára a kormányhivatal, és kérte a költségvetésük megsemmisítését. Mondja ki azt, hogy... A költségvetés mikor született? Az 2024 december végén, közepe, 18 És hogy semmisítse meg. A kúria nem semmisítette meg a költségvetést, azt mondta, hogy az, hogy nem jó, amit mi csinálunk, hogy a szolidaritási hozzájárulást. Nem. kiadási oldalon nem teljes mértékbe tervezzük be, de azt ő, és ebben van a kuriai határozatnak a 41-es pontja mondja azt, hogy viszont az, hogy mennyi a valós fizetési és Mennyit hajt végre az önkormányzat? Azt nem lehet tudni. Tehát, hogyha a fővárosnak van peres követelése, akkor azt meg tegye be a bevételi oldalon. Magyarán ő azt mondta, hogy technikailag ezt oldjuk meg, válasszuk szét ezt a kettőt, tehát növeljük meg a kiadási oldalt, növeljük meg a bevételi oldalt, hogyha mi azt látjuk, hogy van egy peres követelésünk, aminek az egyenlege ezt már én mondom, nem a kúria, Nyilván pont ugyanaz tud lenni, mint amit most mondunk ebben az ügy kapcsán. Tehát ezért mondom azt, hogy egy technikai kihazítást írt elő a kurja számunkra, a júniusi közgyűlésre bevisszük, és abban bízunk, hogy a közgyűlés is fogadja. És ez nagyon fontos, nem semmisítették meg a fővárosi költségvetést. Mi az, amit meg Kettő darab sorban. De nagyon sok borátételből áll egy költséget, és két sort. Azt mondta, hogy a e, szolívedet és összegét ennek a sorát megsemmisítette, tehát abba kell egy e, új összeget beírnunk, illetve ebből következően a kiadási főösszeget e, e, mondta, hogy azt korrigálni kell. Ennyit volt a változás. A 89 milliárd x forint a Ez hát a főigazgatójával beszélgetve, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése, ezt a kötelezettséget, ezt mikor állapították meg? 2025. februárjában jött ki egy miniszteri rendelet, ugye mi a költséget és decemberben fogadtuk el, február 13-án jött ki talán egy miniszteri rendelet, hogy a kormány mennyit szeretne, mi ezt megtámadtuk természetesen, ezt is bíróságra vittük a dolgot, tehát megint, és mégis mondom, ez egy elvi és pénzügyi kérdés is, mert egy, tényleg nincsen ennyi pénzünk, tehát jelen pillanatban mínusz 40% két-három milliárd van a folyószámlánkon. Kérem a különbséget. Kérem a különbséget. Értem, de minusz, tehát, hogy akkor ennek kell befizetnie. Pluszban. Tehát, hogy ennyi van a folyószámlánkon. Ehhez képest, ha most itt elkezdenek még 51 milliárdot egész évben érvényesíteni rajtunk, ezt nem tudjuk megoldani, nem tudjuk itt fizetni ezt a pénzt. És Ugye itt a kötelező felataink ellátásáról beszélünk már nem arról, hogy akkor most itt sajnos nem arról, hogy akkor mi nem tudom, a petőfi felújítását halasztanunk kell, és akkor ezzel meg tudjuk oldani ezt a fizetési kötelezettséget, mert elég nem erről szól ez a történet, hanem arról, hogy egyébként a napi működés olyan tudjuk biztosítani. Ha két mondatban itt még a történetnek az egyharmadánál, vagy nem a felénél össze kéne foglalnia egy a dologhoz közepesen viszonyuló ember számára, hogy ez a történet miről szól. Ez a történet miről szól? Hát ez arról, hogy az önkormányzat a szabadon gazdákot a pénzével, és arra költi, amit ő szeretne, vagy arról, hogy az állam azt mondja, hogy finanszíroz a kormány működését, mert én nem tudok már egyéb adóbevételből finanszírozást teremteni ehhez. Ha kitágítom a képet, akkor azt mondom, hogy az önkormányzati rendszer jövőre már kb. 400 milliárd forintot kellene, hogy befizessen nagyságrendileg az állam működtetésére, miközben amikor kitalálták ezt 2017-ben, akkor kb. 20 milliárd forint volt ez az összeg. Erről szól a történet. Mennyiben érdekli a kormányt Budapest Anyagi Teherbíró képessége? Hát ezt a kormánytól kéne megkérdezni. Ön nem, nem tudom megmondani, hogy hogy mennyire érdekli, miközben a, miközben a beszélnek, arról beszélnek, hogy gazdasági növekedés kellene, a közben azt mondják, hogy hát igen-igen, a főváros a, trianult, a minimum a magyar gazdaság központja, 36-37 százék itt termelődik meg a GDP-nek, ha itt nincsen gazdasági növekedés, akkor nem lesz máshol sem. Ha a magyar gazdaság nem indul el, akkor nyilván a, most kitágítva megint a politikai céljait, nyilván a kormány nem tudja elérni, de ez mondjuk azt mondom, hogy kevés érdekel engem, sokkal jobban érdekel engem az a része, hogy akkor nem lesz ebből a stagnálásból, vagy visszaesésből növekedés gazdaság és társadalmi szinten, már pedig arra meg azt gondolom, nincsen olyan emberek ebben az országban, egy gondolná, hogy szükség van néhány kérdés lett, hogy tudnom kéne, de majd ön felvilágosít elnézést a tudatlanságomért, legalább nem leplezem. Ez a részvevők meghallgatásával, vagy kizálog iratokból történt ez a dönt? Ez iratokból történt, tehát nem tárgyalásra fú történik. A szolgazatási hozzájárás pereknél tárgyalások vannak, ennél a kurai döntésnél tárgyaláson kívül döntöttek kivételesnek tekinthető, vagy nem. sem? Nem, nem. Ez nem nem, nem, nem. fejeztem be. Hogy egy olyan döntésről van szó, amely döntés értelmezését jelentősen megnehezíti, vagy megkönnyíti nézőpont kérdése, hogy 24 órán belül a szöveg is rendelkezésre áll. Ez legalábbis ritkán szokott előfordulni, de most itt arról van szó, hogy született egy döntés, és annak mindjárt a jogszabály háttere is megjelent. Nem, ez nem kivételesebb az esetben, hiszen a a nem tárgyaláson döntenek a felek, vagy a, a bíróság. Ezért nincsen szóbeli ítélethozatal ilyenkor. Tehát ugye azt a, az a kép van valószínűleg önben, hogy bemennek a teremben az alperes, felperes, meg a nézőközönség és a sajtó, folyik egy e, szócsata, most nyilván, már bocsánat, a jogászoktól nyilván nem szócsata, de jogi érvek ütköztetése, e, majd a végén azt mondja a bíróság, hogy akkor ítélet okay, történik, elmondja nagyon röviden az ítéletet, és azt mondja, hogy ezt pedig írásba fogom foglalni e, 30 napon belül, e, és ilyenkor szokott az lenni, hogy a felek kijönnek, elmondják, hogy ők mit hallottak. Igen. Igen. A 46-os pont azt mondja, hogy megállapítható, ha az önkormányzati rendelet utóbb megalkotott és hatályba lépő másik, maga szintű jogszabályan ellentétesé válik, akkor az önkormányzatnak módosítani kell a rendeletét. A költséget is az rendelet? Igen. Miért nem módosították a rendeletet? Mert hogy nem értünk ezzel, és támadtuk azt, hogy a szolidát és hozzájárulás összeg ezekkora. Tehát mi nekünk van egy peres Abban az esetben, ha az ember megtámadja, akkor módosítani se kell. Tehát abban az esetben ki kell várni a bíróság döntés. Nekünk az volt a jogértelmezésünk, értelmezésünk, hogy a, a nem nyúlunk hozzá addig, amíg a pereklen nem zárulnak. Mert az, hogy a kormány egy rendetben megállapította, és utána azt mondja, hogy ez ragaszkodik egészen addig, amíg az alkotmánybíróság meg nem semmisíti, ezért nem jutunk hozzá. Még egyszer mondom, ez nem arról, Éértem, de, de ez azt mondja, hogy kellett volna. Hát most értem, hogy ő azt mondja, de ez egy, most jött ki egy kúriai határozat. Tehát e, a döntés az tegnap előtti, tegnapi, nem tegnap előtti. E, februárban született meg az LNGM rendelet. Nekünk az volt az értelmezésünk, hogy nem kell egy olyan módosítást végrehajtanunk, amelyet megtámadtunk a bíróságon. Um, a 48-as pont azt mondja, hogy önmagában nem. A rendeletben meghatározott összeg az önkormányzati rendelettel való összhangba hozatala a keletkeztet konkrét fizetési kötelezettséget, ugye itt lesznek azok a pillanatok már, amit csak azok követnek, akik egyébként ez a téma tényleg 11-esre érdekre egy tízes káván. Hát igaz a lényeg. Tehát keletkezteti a konkrét fizetési kötelezettséget az önkormányzat számára, tehát attól, hogy szerepeltetni szükséges minden várható kiadást nem jelenti azt, hogy a nettó finanszírozás szabályére is tekintettel valójában akkora fizetési kötelezettség keletkezik. Az önkormányzat indítványába írja egy mondattal, később maga hivatkozik arra, hogy ezek a tervszámok a folyamatban lévő peres eljárások eredményére tekintettel változhatnak. Az NGM rendelet szer szerepeltetése nem jelent konkrét fizetési kötelezettséget, ugyanakkor az azzal való tervezett elengedhetetlen helyi közpénzekkel való kiszámítható gazdálkodás érdekében ezen jövőbeli lehetőségek nem mentesítik az önkormányzatot azon kötelezettséggel, hogy az önkormány, ő er, az önkormányzati rendelet, jól mondtam, szabályozást a mindenkori hatály és magasabb szintű jogszabályokkal összhangba hozza magyarul. Hát ez van egy nagyon tév, fontos tételmondat, hogy a kúrja nem mondta ki azt, hogy nekünk 89 milliárdot be kéne fizetni. Azt mondta, hogy ez egy szándék a kormány részéről, amit az önkormányzat ezt megtámadott. Ugye ezt a szó szerint ezt... Ugye az... itt két dologban lehet, két dolog változtathat, de a rosszul mondom, hogy kiavítja. Az egyik, hogy a tervszámok hogyan valósulnak meg, a másik pedig, hogy a bírósági pedek hogyan végződnek. Jól beszélek? Így, így van. Ami a kettő egyébként szorosan is van egymással. De nyilván a... azt nem gondolom, hogy a kormány azt mondana, ú, a fenébe ez tényleg 89-es sok, és csökkentsük, ezt eddig is megtehette volna, sőt nem kellett volna ezt a összeget meghatározni, hanem itt valójában egy dolog tudja ezt csökkenteni a bírósági eljárás, amiket elindítottunk 25, 23 és 24 kapcsán is. Azt mondja a 49-es pontban, hogy sem a kúria önkormányzati Tanácsának sem az indítványozónak nem feladata, hogy a kiadási tétel szükséges fedezeti forrásait meghatározza, mert az már az önkormányzati pénzügyi autonómia tört, autonómiába történő beavatkozás lenne, ha a jogkört elvonna az önkormányzat a közgyűléstől. Hát erre mondjuk azt, és ugye valamelyik pontban erre is hivatkozik, hogy az önkormányzatnak peres követelése van, bevételi oldalon érvényesítse és akkor ezzel megteremti a fedezetet. Az, hogy a terszámok hogyan alakulnak, ugye ez a két dolog, amiről az előbb beszéltünk, azokról mikor derülnek ki konkrétumok, tehát hogy azok már nem térszámok, hanem létező adatok? Hát, hogyha nagyon tényszerű akarok lenni, akkor jövő év május végén, amikor a zárszámadást elfogadja, az akkori közgyűlés, mert ugye azzal zárja le az előző évet, de nyilván likviditási szempontból látjuk, de az utolsó elási nap az december 23-a táján van, eh, amikor pénzt akar leemelni az önkormányzatok számlájáról a kormányzat. Eh, tehát azt is mondom, hogy az az utolsó pont, amikor látjuk, hogy tervszám hogyan teljesül. De hát, mondom, és a perek? A perek, hát azok 2023-ban indítottuk mert a 2020 és a 2023-as per sincsen abban a szempontból lezárva, vagy a kória a jogorvosatot felülvizsgálati kéremetel biráta volna az államnak. Miközben, hogy ezek egyfokúk, tehát hogy egyébként jogerősek az ítéletek, ennek ellenére ugye van lehetőségük felülvizsgálatot kezdeményezni, ezt megtette a, az állam, még egyszer mondom, 23 júniusában indított per, és most vagyunk 25 Májusában, lassan júniusába, és még nem zárult le. A Ugye július elsőjéig kell módosítani ezt a költségvetési rendeletet, azt már többé-kevésbé látja, hogy mit fog feltüntetni a másik oldalon. A, hát. a tervszámokon nem tud változtatni, mert azok továbbra is tervszámok. Mert melyik tervszámok? Hát amiről nem tudjuk, hogy azok megvalósulnak-e vagy sem, amit egyébként a kormány tételesen. jó hozzárlási összege? Hát azon tudok változtatni, mert a kúrja a szempontból azt mondta, hogy a szerepeltetni kell a kiadási oldalon, bevételi oldalról, meg hogyha van perben követelésünk az állammal szemben, akkor meg írjuk be azt. Ez egyébként ebben az esetben a további működést ugyanúgy teszi lehetővé, mint az évkorábbi hónapjaiban? Nagyon-nagyon sokat beszélünk erről, miközben a valóság nem e, -e, -e körül összpontosul, hanem a körül, hogy van-e pénz a számlán vagy nem. És fura a kettő elválik egymástól, hiszen most itt arról beszélünk, hogy előirányzat szinten hogy áll össze a költséget, és a tervszámok zárnak-e abból a szempontból, hogy a bevétel és a kiadás az egyensúlyba kell, hogy legyen. De tegyük fél egy pillanat ezt az egészet. A valóság az ott kezdődik, hogy mondjuk május 28-án, amikor jön in a végrehajtó, az a kormányzathoz, most egy nem szó szerint személyében, nem inkasszállás formájában, és el akarja vinni a szolizetes hozzállás összegét, akkor ezt meg tudjuk-e állítani jogi eszközökkel, avagy nem. nem Jóról az, meg... hogy május 28-a inkaszóval szemben azonnali jogvédelmet fog kérni. Így van, mert hogy májusban, május 28-án túllépnénk azt az határt, ami a normatív finanszírozás szempontja, vagy a finanszírozás szempontjából határt. Tehát, csak hogy leegyszerűsítsem. Mi nem azt nem Mi azt számoljuk, hogy ebben az évben 39 milliárd forintot kapunk egész évben Igen. az államtól. Ugye? Ez kötelező feladat. És azt mondtuk, hogy mi egész évben 39 milliárdot fogunk fizetni szolidaritási hozzárlásként. De most már ott tartunk, hogy ezt elértük a körülbelül a 35 milliárdot most már április de. végére. Tehát az állam beszedett 35-öt, és kaptunk most ez a kaptunk, ez időszerezes, a 39-nek az időarányos részét. Tehát sokkal többet fizettünk már be, mint amennyit. Kaptunk. Hol van a plafon, amit nem haladhatnak meg? 39-nél. Nem. A folyószernai Az jelen pillanatban 60 milliárd. Um, de ezt vissza kell nekünk fizetni. Ne, ne, nem, ez több nem egy kamatot. Nem, nem, nem, nem. Ezt, vagy, ez, igen, ezt, ezt azért többé kell ez december 31-én ott, ott azon nullának kell lennie. Uh, mikor kérnek ö, jogvédelmet? Napokon belül. Korábban mikor kértek utoljára? Decemberben. Az hatékonynak bizonyult. Igen, hogy sem. Megkaptuk. Tehát abban bíznak, az ki, az ki ö, ítéri meg? Bíróság. Melyik? Hát a törvényszék fogja nyilvánvalóan. E, és abban bíznak, hogy ezt a jogvédelmet most is megkapják. különben hát, nem adnánk be. Értem? De hát igen. Tehát, de ugye, biztosan de... nem lehet menni. Hát semmibe. Okay. Um, Ez nem egy automatizmus. Értem, bár furcsa lenne, hogyha most ugyanaz, ugy a peremfeltételek ugyanazok. Nyilván nem, mert ugye az, egyszer, az egyik decemberben kértük, az évvége volt, most, a, most nyilván ilyenkor azt mérlegeli a bíróság, hogy azt látja a likviditás cashflow táblából, meg, a, meg a, a szöveges anyagból, amit benyújtunk mellé. Egyébként ez egy 200 oldalas tanulmánytól. Tehát egy nagyon ö, ö, alapos ö, anyag, ami bemutatja, hogy egyébként egy önkormányzat milyen kényszerekkel küzd. Tehát mi nem tudunk szabadon bevételt teremteni. Tehát még, hogyha ingatlant akarnánk értékesíteni, van ilyen terv, hogy a költséget is így raktuk össze, az is hogy egy várakozás, vagy el tudjuk adni, vagy nem tudjuk eladni. Egyébként hozzáteszem, teszem, ezek a költségvetések, persze egyik, mint igaz, az az országgyűlés által elfogadott központi költségvetésre. Ezek várakozások. Bejönne annyi áfa bevétel? Vagy igen, vagy nem. Bejönne annyi iparűzési adó, mint amit mi terveztünk? Vagy bejön, vagy nem. Nagyjából mi jó szoktunk tervezni, de hát mit tudom én, hogy okay, valamit el az a jobb ideemet, ön egyébként többi kevésbé látja, hogy ez a 41. 41 mi? Milliárd. A mi A, a folyószámlalt. Folyószámlalt, Igen. Az, hova fog még fölmenni? Hát 60-ig. Én ezt értem, de föl fog menni? Föl. Még akkor is, hogyha az azon a jogvélemet megkapjuk. Mert hogy arányosan, többet szedtek be időarányosan már most, mint aminnyivel mi számoltunk. Önök tudják, hogy ez mennyire volt követhető. Ez egy tízes skála mennyire fontos, amiről beszélünk? 15- Tizenötös. E de valójában tehát nyilván sok minden hozettem fontosabb, mint hogy a BKV-t ebbe a pillanatban kivezeti a családjánál nem fontosabb. Nyilván, nem. De most ezt nem, én ezt értem, nem csak hogy az rendben van. Csak valami hülyeséget az imáhat mondja. Az 51-es pontnak mekkora jelentősége van. Most, ez... <gül> nem mondom, a harmadik fordulatára nem emlékszem pontosan. Hány halottja is. van, és név szerint. Az önkormányzat kérte a szolidaritási hozzájárulás meghatározó jogszabályi rendelkezés alaptörvény ellenességének megállapítására, továbbá jogszabály nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására, irányul eljárás kezdeményezését az Alkotmánybíróság előtt. A Kúria önkormányzati tanácsa az ABH-ban foglaltakra figyelemmel nem találta indokat ezen eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérelmet. Hát ugye nem most teljesen mindegy, nem kérdezem zényeztünk ilyet. Tehát az Alkotmánybíróságnál járt az is 2024-ben és volt egy AB döntés is, ami azt mondta, és nem mi kezdeményeztük, hanem a bíróság fordult oda, mert megállította a Pert, a 23-as Pert, és ennek kapcsán azt mondta, hogy neki alkotmányossági aggályai vannak, nem nekünk, a bíróság... Igen. ...alkotmányossági aggályai vannak, és kért az, hogy az alkotmánybíróság vizsgálja meg, hogy ütközik-e az alaptörvénybe, vagy nemzetközi szerződésbe a szolidájtási hozzárlás rendszere. A alkotmánybíróság azt mondta, mi, mi nem állítottuk ilyet, hogy ez kellett volna ilyet lépni. A Alkotmánybíróság azt mondta, hogy nem ütközik nemzetközi szerződésben, de, és erről az alkotmánybírósági határozatról sokat beszéltünk már ebbe is, hiszen erre hivatkozunk, mint egy olyan döntés, ami nagy mértékben alátámasztja mi igazunkat. Szóval ő azt mondta, hogy egyrészt a szolidaritási hozzájárulás nyomokban se tartalmaz szolidaritási elemet, hiszen semmilyen település sem kap ebből a pénzből, legalábbis nem kimutatható. Ez egy szó szerinti rész az alkotmánybírósági határozatból, és ennél van egy fontosabb, hogy azt mondta az alkotmánybíróság, hogy viszont vizsgálni kell e, azt, hogy a mekkora mértéket vonnak el egy önkormányzattól, mert ez az alapműködését már nem veszélyeztetheti. Tehát a, nem mi fordultunk az áb hoz mi ezt ebből a szempontból egy e, fontos bejövő. Hát most ugye ez egy, felsorolt az, a kúria, hogy mi alapján hozott döntéseket, ezeket a tette De most más, egyébként mert... van egy jelen pillanatban létező kérdése? Mert... Nincs. Kére... Nincs, ezért mondtam. Mi nem fordultunk az Alkotmánybírósághoz abban az ügyben, hogy szolidáltatás hozzájelest vizsgálják meg. A törvényszék fordult hozzá, ez 2020-ben lezajlott. A kúria önkormányzati tanácsa ezügyben tud jogérvényes döntést hozni, hogy egyébként az önkormányzat fordulhat-e az Alkotmánybírósághoz? Nem. Hát ez azt mondja, nem találta Indokoltnak ezen eljárás kezdeményezésére vonatkozó kérhelmet. Szerintem itt valamit összekevert a kúrja. Én ezt értem, de most szó szerint itt nem, Én értem, de hogy... Végre valamit nem én kavarok össze. Van-e öt percünk még, vagy sem? Vagy ö, ezt ön tudja? Öt percünk van. Jó, rendben van. Um... én kezdeményeztem önnél a héten egy egyperces beszélgetést, ami két perc nem volt sokkal hosszabb, ez a múltkori beszélgetésünk végkicsengése okán volt. És én ugye ott, ugye, amiről mi beszéltünk, ebben most subjektívelem elem jóformán semmi sem volt. Ez mint jog, tételes jog és pénzügy. Ami a Bolla féle menesztést illeti, az egy politikai döntés. És ugye ennek a politikai döntésnek az utóélete, nem szűnt meg. Anélkül, hogy a részletekbe bocsátkoznék, bár volna bennem kísértés. Amikor arról van szó, hogy akár csak a parkolás, maga a BKB is egy olyan dolog, amivel, a, ahogy a mostani főpolgármester mondja, hogy bottal nem nyúlna hozzá, korábban ugye arról beszélt Alós István a parkolási rendszerrel kapcsolatban, hogy arra kérte Orbán Viktor, hogy ahhoz a területhez ne nyúljanak hozzá. Valójában parkolás, BKB, ezek miért különleges ügyek, legalábbis miért tűnnek különleges ügyeknek? De most ügyes, de a szövegkörnyezetből kiragodott volt ez a botta, nem nyúlna hozzá, mert, no, mert hogyha valaki meghallgatta azt az interjút, most nem húznám el ezzel ezt az öt percet, mert megint az lesz, hogy túl fogunk szaladni. Nem fogunk. Hogy nem arra vonatkozott az a szövegrészlet, hogy ez egy olyan borzasztó dolog, amit ami közel nem akar menni az ember, hanem itt pont arról szól a történet, hogy egyrészt a bkv nél van egy nagyon fontos dolog. Busznak el kell indulnia. Úgy is mondják tulajdonképpen, hogy egy nagyon erősen, talán túlzás, hogy félkatonai szervezet, de nagyon hierarchizált szervezet, hiszen ott akkor nem lehet egy demokratikus vitát lefolytatni arról, hogy elinduljon-e a busz, vagy nem, annak el kell indulnia. Ebből következően egy dolgot kell ilyenkor nekünk előteremteni, ehhez minden anyagi feltételt. Ezt önkritikusan el kell mondani, nem tudjuk előteremteni, hiszen pont ezért van, hogy éveken keresztül veszteséges volt a BKV, most a 2024-ben pont nem, de ez valójában egy számítani kérdés volt, mert eszközátadás volt, nem mutatva a nézőket, de 25-ös üzleti tervet valaki kinyitja, akkor ez borzasztó állapotot mutat arra vonatkozóan, hogy milyen anyagi körülmények között kell végigcsinálni ezt az évet ismét a cégnek. És én jelen önkormányzati finanszírozási rendszerből, aki valig hallgatta az előző 25 percet, az azt is láthatja szerintem, hogy ebből nem is tudom jelenleg a kiutat, mert hogyha ekkor elvonás van rajtunk, akkor csoda, hogy azt az összeget, amit terveztünk a BKV-nek, közösségi közlekedés finanszírozásának, azt oda tudjuk adni ebben az évben. Ami ezt szomorú kimondani, de sajnos ez a helyzet. És a, ilyen helyzetben e, nem a Cégvezető ist, mert ebbe a szempontból nyilván most csúnyán hangzik, de lehet, hogy ők megszokták, hogy jönnek-mennek a cégvezetők, és ez valószínűleg minden cégletében természetes. hanem magát a céget egy olyan nyomás alá helyezni, lehet, hogy szándékolatlanul, ami egyébként a működésre is hatással lehet, az szerintem probléma. És a főprogramost, amikor a bottal megbiszkálni kérdésnél, érdemes meghallgatni egészében, Ez látható jó sikerült interjúvel volt, mert csupán három helyen sikerült kiragadott szövegkörnyzetbe félreérteni őt. Ez volt az egyik. E, azt kérdezem öntől, az egyik kérdésemet el is hagyva már, hogy az időkeretbe beleférjünk, hogy vajon a Vitézi Orbán által javasolt közgyűlési program, ugye a jövő éten közgyűlés lesz, a javaslat a BKVZLT működésében kialakult vezetési válság és korrupciógyanús szerződése kapcsán kialakult helyzet, mi a szükséges alapító döntésekre, tehát hogy ez, a, ez, a, ez az áttekintés, ez vajon ami aztán kiegészül a BKV Zrt reklámfelületeinek hasznosítására való Baranyi Krisztina féle felvetéssel, amiről szintén beszéltünk már korábban, bár ebben valószínűleg vannak más elemek is, ezek milyen támogatást nyernek, majd illetve ez mennyire befolyásolja a, a BKV életét? Tehát az, hogy jövő héten szerdán hogy szavaz a közgyűlés nagyjából este 8-9 óra fele, biztos nem fogom tudni megjósolni előre. Azért a reklám Szerződésnek nincsen köze az ügyhez. Tudom. Zolja Barra tesz kísérletet, képviselőasszony, hogy nézzük meg azt, hogy ne külső piaci szereplők kezeljék a reklámfelőtét a BKV-nak, hanem az önkormányzat maga legyen egy reklámügynökség vagy van -e ennek objektív és feltétlenül, amelyek teljesíteni kellene, és tudunk, vagy nem tudunk, tehát ez ettől egy kicsit független. A, a másik javaslat az arra vonatkozik, hogy megint ki 30 napra a pályázatot a BK, VBKK esetében, tehát menet közben, miközben a pályázatok nyilvánosak, és ismertek mindenki számára, tehát ön is elolvashatja őket az interneten, közben most újra adjunk 30 napot a pályázóknak, hogy adják be Pluszban a pályázataikat... Az előző vezérigazgató egyébként pályázhat? Euh, hát igen, nyilván jogilag igen, de nem fog. Hát most azt hiszem, hogy ezek után nagyjából ez kizárt, hogy ő beadja a pályázatot. De kizárni jogszabályi eszközökkel nem lehet, de hát nyilván nem fogja beadni a pályázatát. A, erről szól a javaslat, aztán szól arról, hogy a bizottság vizsgálja meg a helyzetet, vizsgálja nyilván. Most én saját mint mondok a dologba, tehát az a szerencsém vagy pechem, nem tudom, hogy nem szavazok ebben a kérdésben, de nyilván miért ne meg a felügyelőbizottsága. Tehát szerződéseket, aztán a, a, a legyenek integritási szempontból átvilágítva a BKV vezetői, nem tudom, mit jelent, de legyenek, persze tök jó, Minek hol legyen átvilágítva, ez, ezzel nagyon maximálisan egyetértek. Egy olyan nagyon fontos, hogy maga a cég az működőképes legyen, is egy kicsivel több energet tegyünk abba is, hogy erre ezt vigyelemmel kísérjük. Ez szerintem ez egy fontos... És mennyire van a határ. Működőképes? Minden. Hát a likviditás, a mi likviditási problémánk ott is megelnék. Tehát azért ez a kettő nagyon nem választható el egymástól, ugyanúgy ő is folyószámlahitábből működik, mint ahogy mi. Kikésérem a feligazgatórat, és utána felhívjuk Kemecsi Lajost, ezt a kis intermezzót, ezt legyen eszüvesek el. Köszönöm szépen. Létvöl az hát, Ma abban a formában vagyok, hogy több szó esik a riportalanyról, mint rólam. Néha felborul az arány, de ez a mai nap még nem volt ilyen. Értem, persze, kezdhetjük. Um, a Nemzeti kulturális Alap április 29-én 14.47 perckor a történelmi hűség kedvéért támogatott tartalmat látnak. András, majd tüntessük fel, köszönöm szépen, hogy feltüntette, hogy ma délőtt megalakult a Nemzeti kulturális Alap hagyomány és ismeret átadás kollégiuma. Az összes tagot most nem fogom felsorolni, sokan vannak, köztük van, hajdan volt kollégám is. Hát kollégám, egy helyen dolgoztunk, ugye, Uh -huh. Ő egy Akadémia-díjas és Heves Edre-díjas Tudományos Újságíró Élet és Tudomány, a kollégium vezetője, Dr. Kemecsi Lajos, kutató, múzeológus, kulturális menedzser a Néprajzi Múzeum főigazgatója és az MTA doktora. Mondana valamit erről a kollégiumról? Ez most ö, függetlenül a Városliget projektről, a Néprajzi Múzeumtól, magáról erről a kollégiumról és erről a tevékenységről. Igen, örömmel beszélek erről. Először két dolgot. Az egyik az, amit ilyen szépen hoztam felsoroltam a nevem után, ezt valamiért a Nemzeti Kutás Alap kommunikációja fontosnak érezte így. így Ehhez helyett lenne fontos? Hát szerintem ebben a feladatkörben nem biztos, hogy az, hogy valaki az MTA, a doktora, az segít vagy hogy az a pályázók számára fontos információ, de, de én azt gondolom, hogy mégis nem kell ezt szégyelni, Tehát, vagy hát remélem nem kell ezt szégyelni, Úgyhogy, Ez a mondat, ez nincsen összefüggésben most mindazzal, ami a Magyar Kormányos kell. Akadémia körül zajlik. Ez, ez, ez, ezzel a hírrel van. Igen, oké. Okay. És Gózon is szeretnék reagálni, én szerintem én még régebb óta ismerem, mint szerkesztő úr, mert egy nagyon kedves gimnázium férje, és szerintem... Nem akartam hát, vetélkedni élet. önnel. Nem, nem, ez be. nem vetélkedés. és én, én, én akartam egy ilyen visszajelzést adni, hogy én az Ákossa való munkának nagyon örülök, hogy újra együtt tudunk így dolgozni. Korábbi években is működött ezekben a kollégiumokban, és azért beszélek több eszemről, mert itt igazából három kollégiumról van szó. A nemzeti kulturális alap történetét, ha valaki megírja majd egyszer, erre voltak már kísérletek részösszefoglalásokra, felfedezheti majd ezt a ciklikusságot, ami azt jellemzi, hogy voltak időszakok, amikor összevontak, szakterületeket, képviselő kollégiumokat, és utána újra szétváltak ezek. Nekem volt már alkalmam például összevont közgyűjteményi kollégiumban is dolgozni, ahol egyszerre volt a könyvtár, levétár és a múzami terület, és volt alkalmam az önálló múzami kollégiumot vezetni is, és dolgozni benne mint kurátorként. Volt alkalmam a népművészeti kollégiumban tagként, majd elnökként is dolgozni, és most van lehetőségem egy olyan Összevonásnak köszönhetően, ahol két másik területtel, az ismeret közvetítéssel és ezzel a hagyományos területtel, néphagyományal foglalkozó területtel foglalkozva, most is három kollégium munkája koordinálódik így egyben. Nem egyszerűsödik a helyzete a feladatot vállalóknak, mert egyrészt lecsökkent a létszám, tehát ez egy ilyen megtakarítást is eredményez, hogy kevesebb kurátor van, mert ha jegyzem meg, hogy az, amit leszolgáltatásként kapnak ezek a szakemberek, azért az nem, nem egy fizetés, tehát hogy az inkább szimbolikus jellegű, és bár erre is lehet mondani, hogy vannak szimbolikus jellegű fizetések is főleg a kultúra területén, de ebbe sem menjünk bele. A lényeg az, hogy itt... Ezért ezt mindig nagyon bírom, amikor a riportol, hogy ő maga mondja azt, amit mond, majd azt mondja, hogy nem menjünk bele, hol ott hogy nem véletlenül mondta. Hát nyilván nem véletlenül mondtam, de szerintem az, hogy nem menjünk bele, az meg külön egy adalékanat az információ mozsához. Jó, csak ez Tehát, ugye egy feldobott labda. Ha nem élek vele, akkor szót fogadtam. Ha élek vele, ne. akkor meg vitatkozom az... az, az de nem, de hát és so. és biztos vannak olyan, olyan, olyan riport alanyai szerkesztő úrnak, hiszen számos, nagyon izgalmas szereplővel van. Mindenki az. Beszégetni. Így van, akik, akik ezeket szándékosan keverik le. De honnan látúra. tudjam én azt, hogy mikor szándékos? Sehonnan, hát ez az a gyermeki ártatlan kíváncsiság, amely oly hitelesít, ez minden kérdést az önrész. Hát ez a dolog hát. lényege egyébként. Abszolút, én ugyanígy rá tudok csodálkozni, mikor a munkatársaim egy időszak kikertes megkeresnek miközben tudom, hogy erre biztosan nem lesz itt lehetőség. De, Én a kívja akkor... tanáromtól hallottam annak idején, Varga Ernőtől Isten nyugasztalja azt a történetet Niels borról az atomtudósról, hogy valamilyen Norvég konferencia volt, és teljesen értelmetlen dolgokat kérdezett, aztán egyszer csak fölszólalt, és a teljesen értelmetlen felvetése... Után mondott valami olyasmit, amivel mindenkit megdöbbentett, holott azt gondolták, hogy professzor úr, már mint anél, éppen teljesen indisponált pillanatában van, de kiderült, hogy csak kalandozott a rengeteg gondolat a fejében, és aztán hirtelen összeálltak, és mondott egy olyat, amivel mindenkit levet a lábáról, nem is nagyon értették, hogy mit mond, akkora jelentősége volt. Ezt most nem magamra mondom, hanem hogy nem. sose lehessen tudni. Tehát ő nem lát lehet. valakit, aki csak ott felalá kúszál a múzeumban céltalanul aztán utólag kiderül, hogy Amilyen olyan összképe rendelkezik, amilyen összképe önnek sose volt ezen kiállítás. Hát Szerkesztő úr, hát ön tudja a legjobb, hogy ha én látok valakit például pizsamában sétálni, a az Múzeumban érdeklődő tekintettel, akkor az azt is jelenteti, hogy egy nagyon felkészülni vágyó rádiós szakember érezte úgy, hogy akár még a felöltözést sem kell, hogy megpockáztassa, hiszen közel lakott, és gyorsan oda szalad. Hála istennek, is akkor nem rólam van szó. Beleértve, hogy én sose fogom elfelejteni azt, pedig hát még ismerkedésnek is fel lehetett volna fogni, vagy pedig valami teljes indisponáltságnak, amikor a szék kiállításon különböző emberektől azt kérdeztem, hogy én tudtam, hogy mit keresek ott, hát ugye azért vagyok ott, mert másnap beszélgetni fog önnel, vagy valamilyen fontos emberrel a Léprajzi Múzeumból, de ugye bennem az volt, hogy ki a franc nyavajakorságot érdekel szerdán 13 órakor a szék kiállítás, és ott ehhez képest rengetegen voltak, és kicsit mint egy ilyen Woody Jelen filmben ott érdeklődtem, hogy ők miért vannak itt, és tulajdonképpen most már nagyon sokat tulajdonképpen, akik válaszoltak, azok nem értették, hogy én ezt miért kérdezem, mert ők boldogak voltak, és számtalan olyan kérdésre kaptak választ, amire kíváncsiak voltak, vagy egyáltalán kíváncsiak voltak erre, és teljesen értetlenkedve néztek rám, hogy én ezzel kapcsolatban miért teszek föl kérdéseket, hiszen én akkor mit keresek ott, mert az ő indokoltságot ott meg volt alapozva, a kérdésre, meg szívesen válaszoltak, csak én meglepődtem, hogy milyen frappás válaszokat kap. Én erre két dolgot szeretnék röviden reagálni. Az egyik az, hogy hasonló természetességgel és nagy érdeklődéssel ez a kiállítás egy a helyezve zágrában nyit meg néhány hete, és ott is nagyon sokan voltak, úgyhogy ez nem egyedi eset volt. A másik az, hogy képzelj a szerkeztetől, hogy egy normális időpontban próbáljuk megnyitni ezt a kertest, micsoda meg lett volna. Nem tudom, hogy így... mi az egy normális időpont. Nincs hát a, amihez hozzászoktak kiállítások. Nem, nincs normális időpont. Végül... Hát, a legtöbbször este hat óra felé nyitnak ilyen tárlatokat, hogy a munka után odaérjen akit, a, akit érdekel. Meg hogyha nem vacsoráznak, akkor lehessenek. Um, zárásképpen árulja el, hogy ez a kollégium ez mivel fog. A... Hát most például, amit nagyon gyorsan csináltunk, ugye itt az átalakítás egy kicsit befolyásolta a pályázatok kiírásának, pedig ritmusát a korábbi évekhez képest, és nagyon komol volt a, a, már a várakozás, hogy a különböző népművészeti táborok, képzések, ugye itt a nyár, tehát hogy az itt megvalósuló Ezt ne is gyerekek. Ezt igen. És, ezeket a, igen, és ezeket a rendezvényeket finanszírozó pályázatokat, vagy ezeknek a folytatását, ehhez kapcsolódó programokat, támogató pályázatokat nagyon gyorsan elkészítettük a kiírást, hogy ne veszítsünk időt, és ez napokon belül elérhető lesz az érdeklődőknek. És utána a beérkező egyébként... Nagyon sok, várhatóan több száz pályázat fog beérkezni, és ezt ennek a néhány kurátornak, köztük Ozonákosnak még nekem kell értő módon elbírálnia, és utána az adminisztrációt is megvalósítani a Nemzeti Kutatás Alap erre hivatott és felkészült, valóban felkészült kollégáinak. Úgyhogy ez egy nagyon nagy menet lesz még. A, hogy, hogy valóban ez a ritmusa a rendezvények és a finanszírozásnak, ami nyilván feltétele egy jó rendezvénynek, hogy megbegyenek a biztos háttért támogató források, hogy ez működjön. Úgyhogy most ezzel foglalkozunk. Átmegyünk a Néprajzi Múzeumban, bár átmenetileg a széki kapcsán már jártunk ott. Akik a mi kettőnk beszélgetését Kemecsi Lajossal, a Néprajzi Múzeum főigazgatójával beszélgetek, vagy ő beszélget velem, nézőpont kérdése, ott azért meg kell állapítani, hogy a Szombatnak és a vasárnak van központi szerepe 24-ének, 25-ének, tehát aki majd 26-án nézi meg, az legalábbis a programismertetőben vázolt eseményekkel kapcsolatban már múltidőbe kerül, úgyhogy legfeljebb foghatja a fejét, hogy mi nem néztem meg hamarabb és ment el a programokra. 24-én, azaz szombaton, ezért néztem oldalra. A zárás utáni exkluzív program zenés-irodalmi est lesz az Anima Sound system-mel. Így van, igen, velük nagyon eredményesen, és ö, szinte, hát lehet, hogy ezt nem is nekem. Szóval én, <coughs> én, amikor láttam az első ilyen együttműködésben megosult projektet a székelyek kiállításban, ez, ez borzongás volt, tehát ez nagyon-nagyon izgalmas volt ahogyan a székely identitás kérdését bemutató nagyon komoly problémákat is tárgyalok kiállításban ez a zenés és, és, és érzelmeket is erősen megszólítani képes produkció működött. Szóval ez, ez nagyon jó. Ez nagyon jó tehát jó. szombaton 6 és 7 óra között lesz. Azt mondja, hogy 25-e az vasárnap természetesen lesz majd szó a néprajzi múzeum, múzeumok majjális, hát reménykedjünk, hogy szombat vasár vagy 25-én és 26-án egy fokkal jobb idő lesz. Az jól mondom, hogy vasárnap és hétfő? Nem, szombat vasárnapon van a majális. 24-25-én. Ez azért nagyon jó, mert ez engem is meglep, hogy itt maga a néprajzhu rosszul van feltüntetve. Uh -huh. Ez baj. Hát én ezt csak A... szeretném önnek mondani. Igen, hát itt most lehet, hogy valakitől el kell, hogy De nem, el, nem, nem, nem, nem, nem, én, én néztem, egy, egy rossz, rossz, uh, rosszat néztem. Igen, igen, bocsánat. Jó, tehát 24-25-én van a múzeumok majálisa, ott van a néplázi múzeum. Is. Nem, nem, nem, nem rossz papírt van, néztem, nem, senkit nem uh -huh. kellett. Jó, az. Itt nem, nem, de eszem, ágába se lenne egyébként csak kirúgni. De hogy ezekből tanulunk, ha esetleg mégis lenne ilyen De akkor nem, nem, nem, nem, nem volt, én kavartam valamit, Jó, és ezért el, elnézést kérek. Semmi baj. Melyikkel kezdjük Ö... a gyereknappal, vagy pedig a múzeumok Hát a gyerekek a fontosat majd van. Bár a majálison is ott vannak. Úgyhogy a, a nappal kezdünk, ahol egy, a, egy ilyen interaktív mesejáték ö, előadás sok lesznek, mert kettő is lesz úgy tudom és ez is kapcsolódik a székelyek kiáltásról. Igen, ez már. 11 és 12, és ö, 3 és 4 között lesz 25-én. Igen, itt egy sárkány térdétől kezdve sok minden fölmerül, hogy, hogy miközben van a múzeumhoz, ezen már én is sokat gondolkodtam, de a, a, komolyra fordítva a szót, ez megint egy olyan vállalásunk, hogy az egyébként... Nem korosztályos kiállításban, tehát a ugye, ami nem a gyerekek számára készülő, hiszen ez most még nem a gyerekmúzeumi sztori, hanem hangsúlyosan felnőttek számára készülő kiállításban is mindig van egy olyan olvasat, egy olyan ösvény, legyen ez a gyűjtemény állandó, vagy legyen ez most a székhelyek, ami a gyerekeknek is izgalmas. És akkor ezt persze ilyen kiegészítő programokkal tudjuk hangsúlyosabbá tenni és ezzel párhuzamosan van a múzeumok majálisra, úgyhogy önmagunknak teremtettek. Kellemetlenkedhetek egy pillanatig? Persze. persze. E, ugye a belépőjegyek, azok gyerekbelépők az 4250 forint, a harmadik gyerek esetében 3000 a, szülő, 3000. E, a szülőknél pedig 2500 forint. E, magyarul, hogy ezek nem ingyenesek. Ezek, nem. A, ezek az árak, ezek mi alapján lettek megállapítva? Uh -huh. Ugye csak azért kérdezem, mert ugye a gyereknapi eseményekre nagyon sokan úgy tekintenek, különösen a szabadtériekre, bár ez ahogy látom, nem feltétlenül. Ez ugye nem szabad téri. Nem, nem, nem. Ez egy belső. Igen. És még van Komoly infrastruktúrális, meg külső szereplő. Ezért is mondom, tehát de, de, a helyszínen a Székely című kiállítás, de. hogy ugye azt gondolják, hogy ezek ingyenesek, de ez nem egy ingyenes program. Nem. Ez nem ingyenes program, ez nagy Ez egyszer egyébként erről lehetne akár hosszabban is beszélgetni, hogy a kulturális produkciók, hívjuk így, árát azt mikor érezzük természetesnek, és mikor lepődünk meg. Valamiért az van, és erről több főigazgató, igazgató kollégámmal rendszeresen beszélünk, hogy a múzeumok szolgáltatók, társai produkcióit, attrakcióit, az valamiért a közönség úgy veszi, hogy az, hát az, az, az nem lehet drága. Miközben egy mozi jegyért, egy színház jegyér, teljesen természetes módon koncert jegyér, teljesen természetes módon fizetnek, lényegesen többet az emberek, mint a múzeum Látogatás. Miközben egy múzeum, produkció, mondjuk itt van ez a székelykiállítás, abban egy plusz Ebben is egy elem. pillanatra húzzunk cezurát, mert ugye maga a gyerekbelépő az 4250 forint, Igen. de hat éves kor alatt viszont ingyenes, tehát így van. az ott egy limit, tehát 6 év alatt gyerekebb. Kisgyerek, így van. Igen. És a, a, szóval igazából itt az árképzés egy nagyon izgalmas dolog szerintem a kulturális területen. Talán igazat ad nekem ő, szerkesztőr ugye a múzeumi munk, amit befektetnek egy-egy attrakció megvalósítására, semmivel sem alábbvaló, mint egy színházi produkciói vagy egy filmé, ugyanúgy eltarthat évekig akár, és akkor csak utalok az ön által is hosszan és nagyon izgalmasan pertraktált állandó kiállításra, vagy egy nagy, mondjuk a székekkeletes is két év előkészítéssel. Szóval az az igazság, hogy, hogy ezeknek értéke van. Ezt a munkát, amit ide megvalósítanak a munkatársaim, és ami most kiegészül egy plusz elemmel, ezzel a gyereknapi produkcióval, hát ennek értéke van. És ezt, hogy értéke van, ezt a jeggyel is ki lehet fejezni. Én nem vagyok annak a híve, hogy, hogy ingyen tegyük ezeket elérhetővé. És egyébként úgy, ha most a konkrét válasz, nyilván megnézzük azt, hogy milyen jegyekkel működnek a, a szomszédaink, itt a Városliget környékén, milyen jegyekkel működnek a hasonló produkciókkal más szolgáltatók, nem a múzeumok is, és mindig igyekszünk egy picit olcsóbbak lenni. Nagyjából érzékeli a határt, ami fölött már közönség visszatartó? Eze, hát ez nagyon változó, de igen, persze ezt is mutatjuk. Tehát nekünk azért van egy marketing főosztályunk, ahol, ahol szakemberek dolgoznak olyan szempontból, akik az üzleti életből érkeztek, ügynökségek tapasztalatait is hozzák magukkal, hogy a kommunikációs területen is olyan munkatársaink is dolgoznak, akik, akik nem pusztán a múzeumi közegben nevelődtek ki, úgyhogy ők hozzák azért a külső farkas törvényekkel működő üzleti világból is a tudást megenged egy az önterületéhez tartozó, de nem a Néprajzi Múzeumot érintő kérdés, vagy pedig nagyon szoros az időhatárunk? Nem, szerintem kérdezzen. A panonhalmi apátság könyvtárával kapcsolatos hírek hogyan hatottak őre? különös tekintettel arra, hogy milyen mélyre ható és milyen, tehát hogy milyen mély benyomást keltett bennem mindaz, amit ön és a munkatársai annak idején ebben a rendkívül bonyolult nevű intézményben, ami a Szabolcs utcában van, elmeséltek annak érdekében, hogy ezek a tárgyak megmaradjanak, féregtelenítve legyenek. A legkülönbözőbb dolgokról volt szó, hogy mit támadja meg a textiliát, hogy mit támadja meg a fát, hogy mit támadja meg a fémeket. Um, és hogy ezek ellen milyen védekezés lehetséges, beleértve, hogy azok a szigorú rendszabályok, amelyeket ott a Szabolcs utcában be kell tartani, ezek egyebek között arra is valók, hogyha egyszer már őket féregtelenítették, vagy más munkát végeztek el, akkor az oda belátogatók semmit se tudjanak behurcolni. Nem tudom, hogy olvast elfeltételezem, feltételezem, hogy igen, hogy egy krumplibogár talán megtámadta ezt a hatalmas könyvtárat, és hát iszonyú kár keletkezett már eddig is, de most valamilyen egyedi mentesítésbe fognak, ami az elkövetkezendő hónapokat kit fogja tenni, és a könyvtár látogathatatlan lesz, és akkor itt leviszem a hangsúlyt. Hát igen. Nagyon sajnálom, hogy ilyen helyzetbe kerültek. Ö, azt gondolom, ők is mindent elkövetnek a, a gyűjteményük, állományuk védelme érdekében. Nekünk szakmai kapcsolatunk is nagyon eleven a Pannonhalmi Főapátság kulturális területével, Dejcsics Konrád atyával közös projektjeink volt, a kiállítása volt a Néprajzi Múzeum szervezésében a panonhalmán. Én nyitottam ott kiállítást például pont ennek a könyvtárnak a tereiben. Szóval ezt nagyon szomorúan és együttérzően komolyan mondom, mert bár a legprofib intézményt is érheti ilyen. Tehát a Néprajzi Múzeum önáltal messze menően elismert és biztonságosnak ítélhető állományvédelmi tereiben is elengedhetetlenül nagyon-nagyon észnél kell lennünk, és nagyon figyelni kell, mert volt már ott is fertőzés, gyanú, azonnal reagálni kell, folyamatos kontrollat kell tartani ezeket a gyűjteményeket. Na ez is egy plusz költség, például, amivel nem, nem számolnak, nyilván aki nem így dolgozik, vagy nem kapott valamilyen értő információt erről, ezért csináljuk mondjuk a raktármerüléseket, hogy ezt is megosztjuk az ilyen típusú tudást az érdeklődőkkel, hogy, hogy azért ebben hihetetlen felelősség van, mert egy tárgy, amit mi befogadunk, legyen ez egy könyv, onnantól kezdve annak a megőrzését az idők végezetéig vállaljuk. Hát nem csak És azt, hogy a bekerül egy könyv, akkor annak egy olyan fajta vizsgálaton is át kell menni, amire egy laikus egyáltalán nem gondol. Így van. Hogy így hogyan van. fog egy ö, könyv megfertőzni a többieket náthával? Hát nézze, nekünk most csak most a honlapunkat, hogyha megnézte, és tudom, hogy megnézte. Ott van ez a gyerekeknek szóló ö, reformkori kiadványból, ugye van ott egy rövid kis cikk a könyvtárunk vezetője írta, és illusztrációk. Ez a kiadvány 2019-ben a költözés előtt, a mielőtt mi megmozdítottuk a könyvtárat, előtte nyilván fölmértük az állapotát, hihetetlen tisztítási, portalanítási munkát. 150 év után végre lehetett akkor egy ilyet is csinálni, és restaurálási folyamatokat is indítottunk el. Tehát a könyvállománya, a könyvtára, a Néplázimúzónak közép a legnagyobb ilyen típus a szakkönyvtára, könyvritkosságokkal felszerelve, tehát abszolút értem és átérzem a panorami probléma súlyát. És jelentőségét, és ha tudunk benne segíteni, akár a preventív állományvédelmi programunk munkatársainak a bevonásával, akkor nagyon szívesen segítünk is. Ez nagyon költséges? Hát ezt én így ennyi információ alapján nem tudom megmondani. De lehet időigényes? Van olyan, igen. Inkább idő, időigényes, az biztos. És ugye nagyon kevés a felkészült papírrestaurátor szakember országunkban, és hát ezek az eljárások időigényesek, tehát igazából itt nagyon-nagyon Tervszerűen kell. És hát ugye, amit, amit annak idején érzékeltettek, hogy itt egy tízes kállán tízesre kell hatékonynak lenni, mert elég, ha egy lárva marad. Hát persze, igen, igen. Tehát itt nem lehet ez. ez itt, így itt kívülről szinte reménytelenek tűnik. Én természetesen annak drúkolok, hogy sikerüljön legyőzni a krumplibogara. Tehát én nem a krumpli bogarakkal vagyok. De Pedig az, van szóbruka, azt tudta egyébként. Hogy az? Hogy micsoda? A krumpli bogárnak Magyarországon van szobra. Én elhiszem, de attól, mert szobra van, attól még nem kell nekem drukkolni. De csak mondom, én hogy nem. Drukkolni nem annyi kell, mindenkinek van szobra, akinek én nem szeretnék drukkolni. Ez a Hédervári kastélyban látható, ahol először fedezték föl, amikor kártevőként fölbukkant a Magyar Királyság. De ez, valamiért ez a hír engem nagyon megérintett, beleértve, hogy nekem azért van némi vizualitásom is, tehát vizuális emlékezetem, és ugye itt csak egy kép alapján van vizuális emlékezetem, mert nem láttam. Tehát amikor arról volt szó, hogy ezt úgy vették észre, hogy ilyen, ilyen homokszerű, mák szemszerű dolgokat találtak, ami egyébként ezeknek a lárváknak az ürülék és ez olyan mennyiség nem lehetett arra véletlenként tekinteni. Én azt gondolom, hogy nem szeretnék, nem is hogyha nekem teljesen kiegyensúlyzott lenne az összes hétköznapom, de hogy most annak a könyvtárnak a vezetése nem lehet a legjobb ideg állapotban, az egészen biztos. Hát erre utaltam, hogy az együttérzésemet, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon komoly probléma. Mi vesznek nagyon... ezek meg magát, a papírt? É, a papírból eszik ki a el. Uh -huh. és, és csak egy, egy kicsit patetikusan fog hangzani, képzelje el azt a frusztrációt, hogy úgy dolgozik egy múzeumban, akár állományvédelmi szakemberként, akár Kurátorként, múzeológusként, hogy tudja, tudván tudja, hogy bármit fog csinálni, az idő fog győzni. Tehát akármit csinálunk, lehet... Hát ezt a nevelést éven... megkaptam apámtól, mert az apám nem az időről uh -huh. beszélt, hanem azt mondta, hogy lehet bármilyen a civilizáció, mindig is a természet fog győzni. Így van, tehát hogy egyszer, na most nekünk miközben az az egyik nagy váralásunk, hogy megőrizzük, amit megtalálunk, összegyűjtünk, persze feldolgozzuk, bemutatjuk, de amíg, amíg lehet, ki kell tolnunk a, a határát, és ebben ez egy, ez egy, ez egy óriási De tudja, hogy vesztésrel? Én tudom, tisztában vagyok vele, igen. Az elején is tudtuk? Igen. De ez De nem elejus. jó érzés, vagy jó érzés, vagy vagy vagy... Kütömbös, De ez, vagy... szerintem jó érzés, szerintem meg kell, föl kell mi a ha harcainkat. A Múzeumkert legnagyobb rendezvényéről idén sem hiányozhat a Néprajzi Múzeum, 2025 május 24-25, tehát szombat-vasárnap az rosszat mondtam még egyszer, és utoljáros is elnézést, keresd a Xántus negyedben a türelemüvegjátékpavilont, a jelen archívumot és az etnosopot. Uh -huh. Hát egy kicsit kimagaslunk a mezőnyből, szó szerint, mert hogy ez egy általunk tervezett, legyártott pavilon, tavaly is már nagy sikere volt. Ez a türeleműveg szerepet, a nyitó kiállításunkon szerintem emlékszik a szerkesztő volt ott egy animáció is, ami elmagyarázta, hogy mi ez a türelemüveg, és ehhez kapcsolódó interaktív játékokat dolgoztak ki az ismeretközvetítő közvetítő múzeumpedagógusaink. Ezen kívül a jelen archívum, ez egy nagyon izgalmas sztori, Erről is lesz egyébként nem sokára a Fortepánnal az alapító és végrehajtó szereplőkkel is egy közös beszélgetésünk, mert valahol azt a fonalat vesszük föl a jelen archívummal, amit a Fortepán elenged a végén. Tehát ők ugye a papír alapon dolgoznak, és a hagyományos fotókkal építik ezt a társadalmi archívumot, mi pedig a velük tényleg két évet tartó egyeztetések és és szakmai workshopok után elindultunk a digitális közösségi társadalmi archívum építésével, ezzel a jelen archívummal, és erről is lesz szó itt a, a múzeumkertben, és hát nyilván ott lesz a múzeum shopom, ami pedig minden túlzás nélkül ma Budapest legtudatosabban tervezett és brandingelt múzeum termékeit vásárol. Rengeteg dolog van még, de az időhatára és az ember tekintetében van. Mi az, amit egyébként ön aktualitásként, vagy nem aktualitásként, de azért, mert az elmúlt időben történt, és régóta, régen nem beszéltünk, fontosnak találna megemlíteni. Én egy kicsit így a jövőben néznék egy picit. Kettő dolog. Az egyik az, hogy. Ulmból érkezik nagyon régóta partnereink, az Ulmi Múzeum, ugye ők a Dunamenti Németek kultúrájával foglalkoznak, és egy nagyon erős, a súlyos anyag, ez a címe, a június 5-én nyílik, női sorsok a Dunamenti Schwab viseletek, és ezeken keresztül nagyon-nagyon izgalmas női sztorik jönnek hozzánk, és kerülnek itt egy időszakiáltásra. A másik pedig egy podcast, amit egy együttműködésben csinálok, és aminek most a témája itt nálunk a szexualitás lesz. Várunk ki veszik föl. Tessék, ez a piton ez, a ez az itt és most történészek által a Podcast, és már szerepeltünk többször, és most helyszínként is a Néprajzi Múzeumban. És tárgyakat is kölcsönöznek hozzá. Nem, nem, de itt a térben olyan helyszínen úgy, úgy beszélgetünk, és ez nyilvános, ahol az, a múzeum üzenet is átmegy, Meg a munkatársaink is részt vesznek ebben. Szerintem ezek nagyon fontos kísérletek a múzeumi tudásbázis megosztására. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást és a hétvégére, hát ami a Néprezi Múzeumon belül van, ott kevésbé számít, de ami a múzeumkertben van, ott azért fontos az, hogy ennél jobb idő legyen, mint ami ma van, és talán ez meg lesz. Köszönöm szépen, én is az érdeklődést, és további jó munkát kívánok. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra, viszont látásra. Önök Kemecsi Lajost, a Néprezi Múzeum főigazgatóját nem, látottá, nem látták, viszont hallották. Kiemelt tartalomban, vagy támogatott, bocsánat, támogatott tartalomban volt részük. elhetőségem dörö.fi, Janos kukat gmail.com, viszont látásra, viszont hallásra.